Крупська підхопила і закричала Анюта, Катя, води швидше. Я сказав заспокійливо, нічого, мене, нехай скаже. Крупська метнула на мене гнівний погляд. Ви вона в ліжко, дівчата, відведіть її в ліжко, лікаря. У кімнату, де немає телефона, і нікого не впускайте до неї. По тому, як залишилася з Леніним та Крупською, пояснив, ми не знаємо всіх хто тут виконує ту ж службу, що й вона». «Яку службу?» – запитав розгублено Володимир Ілліч. «Ту, про яку я казав. Чи ви ще не впевнилися?» Ленін і Крупська нервово переглядалися. «Та ми, Володимир Іллічу, змова не проти вас, проти Троцького. Як не стане вас, щоб він не прийшов до влади? Побоювання справедливі. Троцький, ви знаєте, його самозакоханий фразер, чоловік жорстокий, амбітний, безгальм. Справжнє лихо, але замість нього прийде ще гірший, страшніший. Хто в один голос? Змовники зінов'їв і каменів. Одначе знають, що самі не впораються, підключили третього, генсека. Впевнені, що не допустивши Троцького, зіпхнуть його мізинним пальцем. Сухорукий, вузьколобий, недорікуватий, тупий. Але вони помиляються. «Сталін підступний та хитрий. Вже зараз він розсовує по чільних місцях своїх людей, а його підступність не має меж. Ущербний з змалку Це він, після того, як його витворили з семінарії, з помсти, з заклав підпільну організацію хлопчаків у семінарії. Іншого разу, змовившись з матросами корабля, з такими ж як сам розбешаками, пограбували й повбивали купців з корабля, а далі матросів» потом порішив сонних напарників. Леніне Крупська кліпали по Не вірите? Чудесний грузін. Це з вашого листа. А чим поясните, що він 13 разів утікав із заслання? По 500 верст пішки зимою. Ви хоч раз втекли, а він 13. Бо ж в одній зграї або з кримінальниками, або з жандармами він і служив останнім А тоді, як уже піднявся по вашій драбині на високі щаблі Занепокоївся, раптом довідаєтеся Запитайте тих, з ким сидів у Туруханськім засланні Був веселий, говіркий, полював, рибалив А тоді раптом ліг на ліжко і ні до кого не обзивався Розчарування в коханні? Абсурд! Серйозна хвороба? Не було Тоді що? Вже був замів сліди, та раптом жандарми знайшли. Служи далі. Ленін заєрзав на сільці. Бачите, поки він грабував банки для вас, все було гаразд. Морально все, що служить ділу победи пролетаріата. А моральність в'їдається в кістки, в мозок, у кров. Вже не витравити. в крові. Хочеться ще. Хотів сказати, знайте, по собі та стримався. І на суд хотів спровадити вас саме він. І зараз ви тут обкладені, як ведмідь в барлозі. Дзвоните по телефону, а там на кінцях сидять його люди, доповідають йому, а вам брешуть, буцімто виконуються ваші вказівки та поради. Встановили ви телефон окремий, щоб тільки для вищого керівництва. Хто наглядав за встановленням? Він. І в нього в столі апарат. Підслуховувати – на кожного має досьє. не знаю На папері чи тільки в голові Чеха, який Встановлював телефон Розстріляв Пошліть когось, нехай відкриєш ухляду столу Там той телефон Але не Дзержинського З ним вони вас-вась Нехай зайдуть з Ненацька і відкриють І будуть збройні Знову ж таки, ви не врахували вікового досвіду Древніх Греції Риму, королівств і царств Якщо складуться умови, Прометей стане тираном. Така природа людини. Ви ж запевнили, що більшовиків це не стосується. Через те не вжили найпростіших засторог, тих, якими забезпечила себе осміювана вами буржуазна демократія. Є партія правляча, є опозиція. Керівник держави обирається ж тільки на певний термін, тоді він знатиме що має стати персона нонграта, і всі його лиходійства йому потім можуть пригадати. Ленін дивився широко відкритими очима. «Хто ви?» – запитав різко.